Min pappa. Han följde med mig på första riksdagens öppnande. Och när han gick härifrån- det var som om han gick på moln av stolthet. Från det till att orsaka honom det här. Det har gett så en obegriplig svar- det är ingen som förstår. Det är ingen som förstår. Dokumentärprojektet Riksdagen i P1- ledamöternas bittra tårar. Och sitter min fru då va? på en filt längst bort med en mössa på sig för att ingen ska se henne och lyssna på mitt tal på man får man inte tillräckligt fin eller tillräckligt positiv för hon ska kunna sitta på Karlsson och Lisbeth Palmen. Avslutande delen om att nå makten och besegras av den. Det där blir ont. Det är mycket smätta i det. Hur ska jag kunna gottgöra det? Det har varit det största, största oket i hela det här. Att jag har förorsakat min far detta. Jag har som alltid varit en källa för stolthet för honom. Efter förra valet, hösten 2010, så förändrades den politiska spelplanen. Regeringen förlorade sin majoritet. Sverigedemokraterna klev in. Och riksdagen tycktes på ett nytt sätt kunna bli en arena för politiska dramer. Det går Sverigedemokraterna i protest mot de här orden som Eva Brunda, biskop säger. Dramatiken startade redan under riksdagens öppnande- när Sverigedemokraterna lämnade ceremonin i Storkyrkan. Så vi började följa några riksdagsledamöter- för att genom dem skildra livet i riksdagen och skildra politiken. Här ska vi ju stå och prata om Olof inte ha en, en av dem är socialdemokraten Håkan Juholt. Riksdagen har varit hans plats i två decennier. I början här borta så har vi Tage Lander. Världens mest valda statsminister. En solig höstdag 2010 så visar han runt fackligt förtroendevalda. De hade då kan man säga huvudansvaret för svensk politik från 1946 till 1996. Det är 50 år. Det är helt otroligt. De tittar på socialdemokratins stora ledare. Frågor på det. Då går vi till andra säga. Då går vi häråt. Vid en bänk utanför kammaren stannar han. Tittar ut över vattnet i ridda jag var helt ny ledamot i riksdagen och då åkte jag ofta upp hit och satt mig här. Och tänkte på bänken och tänkte, vad här herrans namn gör jag här? så här riktigt tagen av både utsikten och stämningsläget och alla husen och kaoset. Hur och, kunde det bli så här, tänkte jag. Och så, Ensam kände inte en människa här <år> uppe. Nu, vid den här tiden, är Håkan Ljuholt fortfarande ordförande i försvarsutskottet. Men snart ändras allt. Mona Salin avgår som partijordförande och i spekulationerna om vem som ska efterträda henne börjar Håkan Ljuholts namn nämnas. Men ingen tror riktigt på det, inte ens Håkan själv. Jag är alldeles för yvig, ostrukturerad. Jag har inte en personlighet som passar för att ha ett sådant ledande uppdrag. Det vet jag, jag känner mig själv väldigt väl. Men plötsligt är han ändå vald till partiledare och statsministerkandidat. Fast istället för att hamna i samma skara som sina förebilder, Tage, Olof och Ingvar, som hade makten rekordlänge, så sätter Håkan ett annat rekord. Han är partiledare i knappt tio månader. Kortast tid någonsin. Olof Ström, när mandatperioden börjar gå mot sitt slut- våren 2014- så träffar vi Håkan utanför kammaren. Och nu är han vare sig partiledare- eller ordförande i Försvarsutskottet. Där är Hulsfred och Värna Nu är Håkan bara ordinarie ledamot. 13 då? Det han gör mest är att resa runt i landet. När jag började resa hösten 12- och våren 13. Då reste jag nog ifrån min egen tristess, min egen ångest, min egen oro, min egen sorg. Då reste jag mig ur soffan och började resa runt i landet igen. Första resan gick till Skaraborg. Jag tror det var det, och det var någon lokaljournalisten där. Och jag kände att hela kroppen var fulla blåmärken. Och jag kände vad ska de fråga om? Och hur ska det här tas emot? när jag går upp i talarstolen kommer de bara säga gå härifrån, och käften du har haft en chans att prata jag kände mig ringrostig men jag kände mig väldigt, väldigt omfamnad och varm efteråt det rör sig i magen ja men ja Centerpartisten Abir al Saklani har inte varit i riksdagshuset på över ett halvår. Hon fick ta en time efter en polisanmälan om medhjälp till bedrägeri. 120 över 60 tror jag. Mycket bra. Det är en onsdag i juni 2014. Hon börjar den här dagen med ett besök på Det Jag kanske att det här bakom. Jag måste. Abir tar sig upp på britsen. det är så tungt. Hon är gravid och barnet kommer vilken dag som helst nu. Runt 150. Abir fick höra om polisanmälan på omvägar. Men hon visste inte då att den var mot henne. Det var till kaffet som kvinnan berättade det här jag jag har någonting jättetråkigt att berätta och jag vet inte hur jag ska berätta det. Sist har jag gjort en polisanmälan. Jag bara, vad menar du? Jag mot Irak-projektet. Mot vem då? Jag vet inte, sa hon. Då tappade jag lite fotfästet faktiskt. Allt började med biståndsprojekt i Irak. Efter Saddam Husseins fall så återvände Abir och hennes pappa Abid al-Sakhlani till Irak där de med stöd av SIS Centerns internationella stiftelse var med och startade både ett politiskt parti, Nationella demokratiska alliansen och ett irakiskt FN-förbund. Jag heter Abir, jag är 27 år gammal på väg hem till Irak för första gången på 26 år, jag lämnade Irak när jag var ett år gammal. Under sin första resa till Irak så gjorde Bir en radiodagbok för Studio 1. Jag går över en hemmajord Pappa försöker styra mina steg och säger att jag ska ta stora steg. Men jag, jag känner att jag tappar balansen och jag tappar orden. Men snart är han och... Nu är jag framme. <laughs> I början var Bir projektledare. Men efter två år, 2007, blev hon tvungen att lämna Irak. Hon var mordhotad och det blev för farligt att stanna. Men hon fortsatte vara inblandad i projekten. Bland annat översatte hon kvitton. Och det var där, i översättningarna, man hittade fel som polisen polisanmäldes. Och Abir fick ta en paus från politiken. Jag var som en zombie i princip. Vad är det som händer liksom? Oj, det är tisdag, jag har gruppmöte idag. Nej, jag just det, jag ska inte till jobbet. Och så kommer det här med att har jag verkligen gjort allting rätt? Har jag verkligen liksom. Och, och så har man bara ifrågasatt sig själv. Det var Ulrika Karlsson här. Ulrika Karlsson är även hon riksdagsledamot för Centerpartiet och ordförande i SIS. Centerpartiets internationella stiftelse som gjorde polisanmälan. Det var så här att vi skulle slutredovisa två projekt som vi hade haft till Sida. Och när vi tog fram den slutredovisningen så upptäckte vi brister i underlaget som var av den omfattningen. att När vi kontaktade våra externa revisorer för att rådgöra med dem och också enligt vårt avtal med Sida så var de av den arten att vi bedömde att det behövdes göras en rättslig prövning av felaktigheterna och därför lämnade vi det till polisen. Vad var det som gjorde att ni tyckte att det behövde bli en rättslig prövning? Vi har precis betalat tillbaka över 231 000 kronor till Sida. Och då förstår jag att det var ganska mycket som var fel. Jag tänkte att i en organisation som är ett parti- så har man i alla fall the decency, man har anständigheten att meddela. Man borde ha i alla fall anständigheten att ge mig en chans att förklara. Om man finner att det finns oegentligheter. Och det fick jag aldrig. Hur kommer det sig att ni inte pratade eller kollade med Abir eller någon i projektet? När ni märkte att det var konstigt och innan ni polisanmälde? Det var mer än konstigt, det var rena felaktigheter. Och när man tittar på de felaktigheterna så var det inte upp till oss att göra en bedömning av huruvida det var okej eller inte. Utan det var enligt vårt avtal med Sida så skulle vi göra en anmälan för att få en rättslig bedömning hur, hur allvarliga bristerna var. Hela min heder, hela mitt rykte, hela min trovärdighet har blivit satt ur spel. Och det jobbigaste är att jag kan inte hitta en förklaring till varför. Jag hittar inte. Jag hittar inte. Det får tårare ögonen. Nej. Nej. Det är färdiggrottet och det är hanterat. Jag kommer nog aldrig kunna vänja med att jag hela tiden är uttittad. Det gör jag inte. Jag är väldigt lätt igenkänd i och med att jag har min mustasch och ser ut som jag gör så. En av Håkan Ljuholts resor våren 2014 går till Göteborg. Långt ner i så känner jag fortfarande nästan alla igen mig var jag är. Efter hans tal tar vi elvan spårvagn till centralen. När jag står och handlar ibland i affären så ser jag ju människor som fotograferar vad jag har lagt i korgen. Och jag tänker, varför? Men om du skulle... Ser det själv. Alltså, vad tycker du att du har blivit känd för? Att jag misslyckades som socialdemokratisk skolförande. Det var nog det jag blev känd för naturligtvis. Han alltså, som kom in där stormade in ett tag och så ganska snabbt lämnade. Jag minnet är väldigt kort hos de flesta. En dam med turkosa glasögonbågar lutar sig fram. Det roligt på den Förlåt? Det var roligt på den tiden när det var bed. Ja, tack ska du vara Vad snällt då, tack. Var det roligt? Ja. ja, det tycker jag. Det var lite mer lättsamt. Ja, det behöver det. Ja, någon gång hade jag roligt också, men det var inte så många gånger. Nej, jag förstår. Det har jobbigt många gånger. Det fantastiska glasögon du har. Ja, jag har 15 par i olika färger. Hur de matchar? Respekt. Mm. Hej då, med dig. Hej. Hej. Fantastiskt glasögon. Framme vid centralstationen och bilen. Ja, det gick bra. Mot nya mål. Håkan har alltid rest. Först reste han mot partiledarposten. Sedan bort från den tiden. Bort från turbulensen för honom och hans familj. Hans sambo, numera fru Åsa- blev också känd för allmänheten när Håkan blev partiledare. Först för bedrägerier hon gjort. Sen för affären där det framkom att skattebetalarna stod för hela deras hyra. Berättelsen om henne blev en del av det som fick Håkan på fall. Jag hoppas att Stefan får vara kvar som ordförande väldigt länge. Att han får vara statsminister väldigt länge. Men jag kommer glädjas med honom den dagen han inte längre är det. När han kommer återfå sin frihet och få, få vara fri. Som människa. Det blev ju bara några enstaka besök i en vanlig verklighet, ett biobesök eller ett teaterbesök. Men även då var ju tankarna någon annanstans. Då var ju tankarna kring morgondagens utspel, eller morgondagens möte, eller morgondagens intervju, eller morgondagens. Så mina barn hade bott sin pappa, min sambor hon hade bott sin partner till en uppgift. Och som man var hemma, så var jag borta. Det är det som är jobbast. Att jag aldrig då var hemma. Bara bort. Men när, när kom du tillbaka? Ja, det var nog när, efter några månader, ett halvår, något sånt här, som Åsa och jag tittade på The Mentalist, en tv-serie. Och jag inte blev stressad av den, utan jag faktiskt kunde se den. Jag <laughs> tidigare så har man försökt kanske, men lite liksom bara efter två, tre minuter så började det krypa kroppen och man ska göra någonting annat för det är så fruktansvärt ointressant och oviktigt att se en, en däckare– –när det är så jäkla mycket viktiga saker runt omkring som ska göras. Men då kunde vi se den och prata om den dessutom. Och... Märkte hon att du kom tillbaka? Ja, men vi gjorde. Vi slutade prata med varandra år sedan under ett antal månader. Där. höll väldigt mycket om varandra. Somnade alltid i sovandes sked och klappade på varandra. Men det fanns inga ord. Hon kunde inte säga hur vi har haft idag, älskling. Berätta, berätta för om hur mår du idag? Hon går hem från jobbet och det är bara jag på alla löpsedlar. Och hon får krypa igenom tvättstugan hem för att potten är belägrad med journalister. Jag kommer hem sent på natten och ser nyhetssändningar där jag cirkulerar hela tiden. Och hon ser att för mig att jag inte mår bra heller. Då går man ju inte och lägger sig. Och så säger jag ska prata om hur din dag har varit. <laughs> Det är inte riktigt upplägget utan det är egentligen bara att krama och så... sätta klockan på ringning så man inte får sova sedan efter och sen bara in, in i saltgruvan igen. Vad har de... Oj, jag måste till kammaren. De har börjat med debatten. Tygen. Sista Abira Saklani var i riksdagshuset- så var hon en av Centerpartiets stjärnor. Hon satt i partistyrelsen- och var viceordförande i de liberala partiernas världsorganisation- Liberala Internationalen. Men här herregud, de med tidigare med debatten. Den skulle börja 13.30. Panik! är är från Irak- och kom till Sverige som 15-åring. Tack fru talman för ordet. Jag har själv varit där- i den syssen jag har varit ung- um, kommit ensam till Sverige och flydde undan ett politiskt förtryck och krig. Debatten handlar om särskilt ömmande omständigheter för barn i asylprocessen. Jag vill avsluta med att säga att det här är mitt sista, äh, sista ansvarande om min sista debatt i riksdagen. Och det känns jätteskönt att jag avslutar den här gången min karriär med en sån här debatt och ett sånt betänkande som leder till ett mer mänskligt Sverige, ett mer öppet Sverige. Tack för ordet, fru talman. Polisutredningen tog två år. Där kom de fram till att de inte kan bevisa att något brott begåtts. Så strax innan sommaren lades förundersökningen ner. Men det hjälpte inte Abir. Hennes timeout kom vid sämsta möjliga tidpunkt. Nu är hon friad, men alla listor för EU-val och riksdagsval är satta utan henne. Jag är inte dömd. Och klagaren hade inte bestämt sig för om han vill... Gå vidare med det här eller inte. Men likförbaskat så sitter jag där med en delgivning om misstanke. Och likförbaskat så måste jag lämna mitt jobb. Ta en sån kallad timeout. Och till råga på det här så måste jag avsäga mig min plats i Europaparlamentsvalet. Jag måste avsäga mig min plats i riksdagslistan. Jag måste avsäga mig min plats i kommunlistan. Och till råga på allt det här. Jag är fortfarande bara misstänkt. Så vill folk att jag ska avsäga mig min pågående riksdagsuppdrag. Jag är inte dömd. Men baskat så blir jag kallad för världens största hora på Twitter och olika internetsammanhang. Och mitt liv, min politiska karriär, bara slåss sönder. Jag blir jättearg. Men... Och hon... Bebisen sparkar. Han nu. Det är ha en kopp kaffe. Så, nu är jag kaffe. Det kommer doma. Mäktigaste i riksdagen är Anna Lindberg Batra. Hon tar en kopp kaffe som vanligt. Om du jämför mig i början, är det mer eller mindre kaffe nu? <laughs> det är nog, Den mängden är nog konstant, tror jag. Kan vi gå och sätta oss någonstans? Så? Anna är gruppledare för det största regeringspartiet, Moderaterna- och ordförande i det viktiga finansutskottet. Men för 16 år sedan, när hon var ungdomspolitiker i Moderata ungdomsförbundet- så höll hennes politiska karriär på att ta slut innan den börjat- Stockholm är smartare än Lantisar tycker jag. Är det liksom, Vad sa du nu? Att Stockholm är ju smartare än Lantisar. Ja. En intervju i rapport om hennes personvalskampanj. Det där är det värsta jag har gjort. Och det ledde till att jag fick med rätta väldigt, väldigt hård kritik när jag var ganska ung. Det var väldigt lärorikt. Och jag har lärt mig att inte... Absolut inte skriva till det. Absolut inte ironisera. När människor blir arga på mig idag, då ska de i så fall bli det för att de inte håller med mig politiskt. Har du påverkat hur du är med journalister? Liksom? Att försöka vara tydlig tänker jag ofta på. Det är viktigt att försöka förklara vad vi gör för att jobben ska bli fler och hur. Nu styr hon kontrollerat alliansens ledamöter i regeringens riktning. Jag gick tillbaka här om veckan och tittade i. I pressklippen från de allra första dagarna efter valet, de första veckorna och månaderna i riksdagen första hösten. Och då skulle det bli kaos, skulle det gå att hela landet. Ja, sådana rubriker får vi ju inte längre nu. Det är ingen som står här utanför och säger att det ska bli kaos eller nyval hotar eller så. Utan nu har vi de flesta bedömare förstått att dels har vi hållit ihop alliansen väl och... När vi gör det och det är så pass olika oppositionspartier som det är, då vinner ju vi. När vi började den här serien så hade vi en tes. Med en koalitionsregering i minoritet och Sverigedemokraterna som potentiella vågmästare så skulle riksdagen få mer inflytande. Jo men kanske lite. För oss i alliansen så innebar ju valet 2006 att opposition byttes till regering. Och sen så handlade det väldigt mycket de första åren efter 06 om eh, regering och alla visste redan från början hur det skulle gå i riksdagen. Nu har inte alla vetat det i den här perioden. Jag har upplevt både majoritetsregering och minoritetsregering, både i opposition och regeringsställning. Generellt sett så så minskar ju riksdagens makt och inflytande. Det gör den. Oavsett eh, konstellation som minskar riksdagens inflytande. Socialdemokraten Håkan Ljuvholt håller inte med om vår tes. Han tycker att det är tvärtom. Man tittar på den här regeringen som vi har nu. Det är väldigt få saker som överhuvudtaget ändrar sig från att de fyra partiledarna har förhandlat. Fyra partiledare som förhandlar, fyra partier som förhandlar. Någon ska ge efter, någon ska vinna, någon ska liksom kompromissa. Och när de har jobbat jättehårt med det... Och sen komma till det här huset och börja om igen, det undviks ju naturligtvis. Och samma sätt när vi hade Göran Persson som, som statsminister och vi samarbetade både med, med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och gjort uppgörelser med andra partier. Då när de uppgörelserna var gjorda på partinivå fanns ju inget utrymme här för då skulle ju, skulle ju regeringsfrågan bli aktuell. På ett enda förslag? Ja, precis. I princip kan man göra det på typ försvarspolitik eller på någonting. Men vi har... Skälet till att det är så lugnt utanför kammaren här idag till exempel är att jag vågar sitta här på förmiddagen och säga att jag vet att jag kommer vinna omröstningen i eftermiddag om den ekonomiska politiken och jag tror jag kommer göra det stort. Risken att förlora har regeringen och Anna Kinberg Batra fått jobba för att hantera. Så såg det inte ut i början. I precis vid valet 2010 fanns det ju en gemensam rödgrön budget, ett, ett gemensamt förslag och det finns inte nu. Och då, då vinner vi en ganska stabil majoritetsregering. Jag skulle nog vara det bästa för att öka riksdagens direktassistera inflytande och kunna påverka politiken. Varför då? Därför då blir inte den dramatiken att, att allting blir regeringsfråga. Det blir det mer ett tillstånd av vad är riksdagens uppgift, du kan utskotten påverka politiken. Det blir ett lugnare, mer ett normalt tillstånd. Så det du säger är att under den här mandatperioden så har riksdagens inflytande minskat? Ja, det tycker jag absolut den har gjort. Av den enkla anledningen att så fort det dyker upp en fråga som alliansen riskerar att förlora, då lägger man inte något förslag på det. Jag har aldrig varit med om att det har varit så få propositioner. Det måste ju finnas statistik på detta. Men från skottet har det, det senaste året inte kommit någonting. Så då avstår man hellre från att lägga någonting till riksdagen än att riskera att förlora. Fast det stämmer inte riktigt. Om du tittar på, tittar man på till exempel antal skrivelser och propositioner som regeringen har lagt så är det större, det är fler nu. Och högre genomsnitt än det var under Jörn Persson. Så ibland går våra motståndare och säger att regeringen avstår från att lägga förslag eller att vi har tappat tempo. Men det är ju mer ett tecken på valfeber än på hur det faktiskt ser ut. Regeringen har lagt fler propositioner och skrivelser den här mandatperioden än den förra. Och fler än de senaste socialdemokratiska regeringarna. Men regeringen har också flera gånger, bland annat på nyckelområdet Arbetsmarknad låtit bli att lägga förslag som de sett skulle röstas ner. Då Sverigedemokraterna de stödjer regeringen i åtta av tio omröstningar ungefär. Och då är det på det området som förslagen kommer. Men på de områden man riskerar att förlora och då avstår man från att lägga för det visar ju regeringens svaghet. Tydligast tycker jag det på arbetsmarknadsområdet. Det klart vi har påverkat. Vad de säger att vi inte har påverkat är just invandringspolitiken. Eh, Sveriges ödesfråga. Kent ekerot är riksdagsledamot för SD. Vi har fått också inte bara direkt omröstningar där vi har fält avgörandet. Vi har också fått de andra partierna anpassa sig. Och just det här har varit en annan stor fråga. Hur mycket makt har Sverigedemokraterna egentligen fått? Till exempel när regeringen inte röstar på sina egna förslag. Eller när sorsan bryter ut olika yrkanden i samma motion då för att vi ska kunna bifalla dem till exempel. Så att vi har eh, gjort så att regeringen inte ens röstar på sina egna förslag nu. Men det är ju inte bara ni, det är att de är minoritet. Ja, men de vet att vi kommer ställa dem med oppositionen, till exempel. Det så har ju eh, Sverigedemokraterna varit ett lydparti, eller ja, de har stött alliansen i, i de allra, allra flesta frågorna. Kev Nordqvist, miljöpartiet. Så att eh, ja, jag tycker inte att eh, riksdagen har, har fått större inflytande. Av den anledningen då. Vi har ökat möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Och vi har ju då isolerat Sverigedemokraterna. Så att de, de kom ju hit för att minska invandringen. Men det har de inte kunnat göra. De har inte kunnat påverka invandringen alls. I den situation då Sverigedemokraternas röster har verklig betydelse. När alliansen samlad står mot en enad rödgrön opposition. Då visar det riksdagens egna siffror att partiet i nästan nio fall av tio har röstat med alliansen. Det finns exempel på motsatsen, men framförallt i början av mandatperioden. Det spelar alltså oftast ingen roll alls hur Sverigedemokraterna röstar. Alltså jag köper inte det här talet om vågmästare. Det här är ingen rolig dag. Det kan vara... Om inte den värsta så i alla fall en av de värsta dagarna i mitt politiska liv, både på ett politiskt plan och på ett personligt plan naturligtvis. Sverigedemokraterna har gång på gång genom mandatperioden uppmärksammats för skandaler. Störst var den så kallade järnrörsskandalen. Dagens Eko 45, Sverigedemokraterna sparkar en av partitopparna. Och först krisen i Sverigedemokraterna. Du ska sagt blatte, älskar och babbe. Det har jag absolut inte gjort. En kvinna som jag har pratat med ser att du kallar henne för chora. Det är absolut inte sant. Men skit en halv lilla hår. Kent Ekerot hade en av huvudrollerna. Idag har ännu en film publicerats i Expressen där tre ledande Sverigedemokrater demokrater förekommer. Längst bak går partiets rättspolitiska talesman Kent Ekerot. Filmen visar hur de går omkring med metallrör i händerna. De andra två som var med den kvällen föll Men Kent är kvar Vi tar hissen upp i ledamotshuset Går in i Sverigedemokraternas grupprum Det var ju du som filmade Hur kom den ut? Det vet jag inte exakt men Vi, det, ja, vi tror vi vet men ja, Det var det Ja, vad tror du då? Ja, men jag vill inte här och spekulera i vad jag tror eller inte tror. Men det är beskrivet. Det har gått igenom och eltat många långa gånger. Så att jag känner inte att det finns någon poäng att beskriva det igen. Det finns väl dokumenterat både vad jag tycker om det och vad andra tycker om det. Du är på filmen. Så ser det ut som att du har ett rör i handen, ett järnrör, ett aluminiumrör. Varför tog du det röret jag håller bara de här rören kunder och släpper det. Jag känner mig hotad i det tillfället och speciellt en sån grov kriminell som man ändå sa sig vara. Idag är den stora frågan om de tre Sverigedemokraterna verkligen kände sig hotade den där kvällen 2010. De själva hävdade, men Expressen har publicerat en ny film där männen säger att de inte tror på att mannen de bråkat med tillhör gänget OG, Original Gangsters. U det är det OG? Ja, Original ja, Gangsters. Han har ingenting med dem att göra. Han, han, han, han har ingenting med dem att göra. Han vill bara vara häftig och säga så. Äh. Kent Ekerot fick ta en time-out, sluta justitsutskottet och inte längre var partiets internationella sekreterare. Det såg ut som att även han var på väg ut. Det här är någonting som verkligen påverkar förtroendet. Jag sa igår att förtroendet för Erik Almqvist är förbrukat. Eh, när det gäller Kent Ekerot så har han hamnat i en väldigt, väldigt allvarlig situation i och med att han befinner sig på den här platsen. Han är väl medveten om, precis som jag, att, att man ska inte hamna i den situationen. Men efter drygt två månader så upphörde timeouten och Kent fick nya uppdrag i EU-nämnden och näringsutskottet. Jag har sysslat mer med internationella politiken med EU och med internationella relationerna och med opinionsbildning till exempel ringde jag upp typ journalister och frågade sig dem när de har ljugit. Jag har fortfarande hållit på med kriminalpolitik men kanske inte just i justitieskottet. Så det har ju förändrats. Hur kommer det sig att du sitter kvar? Det har Jimmy redan beskrivit också. Älligt dig själv? Nej, inte jag mig själv. Jimmy har redan förklarat det där. Ska det handla mer om någonting annat än det här eh, i den här intervjun nu? Eller kommer det handla om detta? Eller kommer det handla om mandatperioden? är både och? Ja, men Jimmy har redan kommenterat det. Upplever du att du har Jimmys förtroende på samma sätt? Jimmy har redan förklarat vilket förtroende han har. Och vill du fråga honom om, om förtroende hit eller dit så får du fråga honom. Vad är det som gör att du är så pass viktig för partiet att du får vara kvar? Fråga dem. Efter det här så är det också folk som har beskriva dig mer som en belastning för partiet. Hur tycker du att det är jag upplevde inte så utan jag upplevde ett jättestarkt stöd både internt så att säga av de partiaktiva men även i en bredare krets runt omkring. Var det allt då? Går nu? nu går vi in i Miljöpartiets... Hej! Miljöpartisten Kev Nordqvist kom till riksdagen med stora drömmar. Trots att han var politisk nybörjare så gav han det största löftet av alla. Här, här är jag så. På väggen ovanför soffan har bilder på familjen och de nio barnbarnen hängt ända sedan Kev började här. Jag var ju väldigt... Eh... Ja, dels naiv men också aningslös. Så att jag hade, koll, jag hade inte koll på språket. Jag visste inte vad ett betänkande var. Jag. Nej, det var väldigt mycket så, nytt att lära sig. Och eh, ändå, ändå så ska vi vara med och fatta beslut, avgörande beslut. Det kändes eh, väldigt stort. Det det. Han sätter sig vid datorn för att leta fram sitt djungfrutal. Det allra första tal han höll i kammaren. Ja, där var det. Där dök jag upp. Ja, Herr Talman. Herr Talman, det är väl skräckblandad förtjusning. Som jag för första gången hämtar denna talarstol i Sveriges viksta. När nu får chansen att tala om det som mitt hjärta brinner för har jag valt en fråga som vi alla berörs om. Nämligen klimatet på det enda jordklot vi har. Ja. Och jag tänker under mina kommande fyra år i Sveriges viksta kämpa för ett bättre klimat. Jag engagerar mig politiskt för att jag vill rädda världen och det vill jag fortfarande. Jag ska göra mitt bästa. Jag lovar. Jag lovar så Tack. Jag lovar. Mm. Har du hållit det löftet? Ja. ja men det är, jag vill ju fortfarande rädda världen, Vi vill jag det. Även om det kan kännas lite långt ifrån ibland när jag håller på med detaljer i jordbrukspolitiken och så. Mm. Samtidigt så. Och vad ska jag säga? Jag, jag kan inte säga att här, här, här, här nu har jag lyckats rädda världen. Det, det, det är inte så det funkar när man inte ens gör det i Köpenhamn eller Rio eller vad det nu kan vara. Kan jag klicka fram ett Youtube-klipp. Där ska vi gå. Det är från klimatmötet i Doha 2012. Det är Filippinernas delegat som talar. Madam Chair, I appeal to the leaders from all over the world. Jag har ju hänvisat till, till det här talet. I appeal to all. Please, no more delays, no more excuses. Det är precis det här det handlar om. I ask of all of us here, if not us, then who? If not now, then when? If not here. Then where? Mm. Ja, precis en fråga som är så stor som klimatet mm. och som så många ändå känner en hjälplöshet inför mm. vad är liksom din strategi där? Det är min roll som politiker är att kunna ge människan hopp och det enda jag kan säga det är väl att ja vi måste ändra oss men vi måste göra det så fort som möjligt så det är det är inte lätt. Och det som är, är tungt. Ja, det är ju. Mm. Du gråter nu. Mm. Det är mina barn och barnbarn. Jag har ju nio, nio barnbarn har. Det äldsta är 18. Och ett nyfött. Och jag vill ju att de ska ha bra framtid. Jag är mm. Och så en, en ilska att det är vår generations lättja och girighet som är orsaken egentligen. Och... Att andra ska få, få betala priset då. Och det blir så tydligt. När jag tänker på mina barn. Precis som han Filippinerna tänker på sina. Att det blir tufft för, för de som kommer efter. Hallå, hallå! Säg hej till Alja Sofia! Hallå, du? Ja, lite männst, tror jag. <laughs> Bara två dagar efter att Abira Sachlani gjorde sin sista dag i riksdagen. Så föddes Aya Sofia. Ja, hon föddes på nationaldagen. Den sjätte i sjätte. Så man kommer alltid att flagga för henne. Det är lite fint. Hur var det liksom när hon kom? Oj. Eh, under förlossningen tydligen så hade jag sagt att nästa gång adopterar vi. Men när hon kom ut det var... Ja, det var underbart. Det var helt magiskt. De där första timmarna, det var helt, ny, helt nya känslor. Det är så stort. Är Vi lämnar Aya Sofia med sin pappa och går in i vardagsrummet. Vi måste prata om de där kvittorna från Irak. De sista åren i projektet hade Abir inte längre någon officiell roll- men hon hjälpte till bland annat med redovisningen. Hon hämtade kvitton från Irak eftersom postgången inte fungerade och hon översatte dem. Och det var i översättningen av kvittorna som man sen hittade fel. Vad har det handlat om? Det handlar om att jag har översatt fel. Och det är i översättningen som det har blivit fel, inte på kvittorna. Kvittorna är rätt, men det är jag som har översatt fel. Sammanlagt handlar det om 25-30 kvitton men en summa på drygt en halv miljon. Det har blivit olika fel på kvittorna. Ibland är summan fel. Det har varit ett, eller ett tjockt ett och jag har trott att det är 11 för att det är två streck. Jag trodde att det var två streck. Ibland är datumet fel. Till exempel. Ibland är översättningen om vad det gäller fel. Här, den här är jättekonstig. Löner och så står det begagnad bilmotor. Ibland är kvittot korrekt men det är fel organisation som är angiven. Det är jag som har satt det under fel liksom rubricering, under fel projekt. Ibland hörde kvittot inte ens hit. Det här var klockan fyra på morgonen när jag plockade ihop de här kvittorna. Men om du tittar på mig, begagnat originalmotor, eh, oljefilter och arbetskostnad. Är det någonting jag kan lägga i min egen ficka? Nej, det här är faktiska kostnader för projektet. Ibland stämmer kvittorna. Det här är inte ett misstag utan det, här, det ska stå så här och det är rätt. Men har det försvunnit några pengar? Absolut inte. De här kvittorna tyder på att du har spenderat pengar i projektet. Jag återigen, jag tar på mig det misstaget. Men det betyder inte att jag har velat lura på pengar. Jag har inte velat göra någon vinst av de här misstagen. De är inte avsiktliga. Vad skulle du säga att de beror på? Att jag var superstressad. Att jag satt upp till klockan fem på morgonen och gjorde det här. Jag gjorde det här på min egen så kallad fritid. Det här var mina sovtimmar jag jobbade på. För att hjälpa projektet. För att inte ta betalt för översättningarna. Men är det inte ditt ansvar att inte ta på dig mer än vad du kan göra bra? Självklart. Visst är det så. Och det var min tanke att jag skulle sluta efter 2010 eftersom jag kom in i riksdagen. Och att det här skulle vara den sista redovisningen jag gjorde. Men ja, jag fick då istället sluta i riksdagen. Tillbaka till riksdagshuset. Det är ju avslutningsdagen i riksdagen idag. Så det är lite uppspelt. Det är den allra sista dagen, den här mandatperioden. Inte wild and crazy, men uppspelt. I en av korridorerna hos Socialdemokraterna går Håkan Ljuholt. Jag har inte boat in mig. Han passerar tavlorna som hänger i guldramar på ja, väggarna. Här har jag kryp in i skruvar. ju lämpligt, trycker vi igång det så att den är på redan. Här har han sitt rum nu. Jag har inte packat upp alla lådorna därför att jag konstaterar att det jag har i lådorna får ännu inte plats på rummet. Det... det är lite annorlunda rum nu. Jag är varken för och ordförande eller Socialdemokraternas ordförande de rummen följer med de uppdrag. Håkan sätter sig vid datorn för att skriva ut ett tal som han ska hålla inte här i riksdagen utan på ett bröllop i helgen. Han är borgerlig växelförrättare. Hur ska Självgiftes i Håkan i februari. Vi ska ha var det, det viktigaste vi måste ha Han och Åsa valde var sin låt till bröllopet. Håkan valde den här. Unchained Melody med Elvis Presley. Jag grät kläd i tår, när den här sjöngs underpannet. Det var Åsa och jag. Åsa i vit klänning och en enorm bukett vacka röda rosor. Tårarna bara sprutade i mina ögon. Det här gör ju ont. Här. Han hör verkligen glidande. Det där budskap, det där gastkramande denna förtvivlan, detta rop eh, på vad som krävs för att kunna leva över det. Är, det är livet. Det är fan livet. Politik är ju passion. Det är ju glöd. Det är ju energi. Det är ju kärlek. Politik är ju inte förvaltning, administration och byråkrati. Politik för mig är ju mer en melody med allt vad den bär med sig. en hissmusik. Det känns som att det är någonting som du försökte. Mm, det gjorde jag. Hur Men, gick det tycker du? Det gick inte alls speciellt bra. Jag tror att du uppskattades av väldigt många människor. Men gjorde mig också sårbara. Det gjorde mig personlig och det gjorde mig åtkomlig. Arvet efter dig eller konsekvenserna mm. Mm. av hur du var gentemot media vad mm. blir de tror du? Ja, mitt sätt att vara var ju inte framgångsrikt så det måste ju de politiker som kommer efter mig att, att välja en annan väg det är fullt logiskt och det är jag är rädd för att, att att mitt fall för med sig att man att många kommer tveka att, att bjuda på det det är väldigt tråkigt om det blir ett arv efter mig. Men det är mycket möjligt att det blir det. Jag älskade ju att vara riksdagsledamot. Jag älskade det uppdraget. Alltså det, oavsett hur mycket jobb de gav mig så ville jag ha mer. Liksom det var, det var så här, jag var omättlig vad, vad gäller det jobbet. Vi pratade om det lite <går> i morse, min man och jag, att jag drömmer lite som HAPP om olika partiledare och att jag sitter i att jag står i någon talarstol och debatterar. Politiken var ju en jättestor del av mitt liv. Det var fasiken hela mitt liv förut. Det politiska engagemanget har på sätt och vis varit självklart för byr hennes pappa. Abid al sachlani satt som politisk fånge i Saddam Husseins fängelse. Han satt i Abu Ghraib-fängelset i tio år. Han har blivit dödsdömd två gånger under sitt liv. Och han var nära på att hängas flera gånger. Nyheten om polisanmälan mot henne och projekten tog sig till Irak och fick effekter också för pappans karriär. Om min pappa tvingas lämna i sina politiska uppdrag, han bestämmer sig för att inte kandidera i Irak. Även för honom verkar politiken vara slut. Det har varit det största, största oket i hela det här. Att jag har genom att vara lite ouppmärksam att jag har förorsakat min far detta. För några översatta kvitton. Hela hans livsverk har ju blivit fläckad av det här. Av den här skiten att vara pappas stolthet eller att vara det som liksom har skitit ner hans historia hans ära, hans heder det har varit den största sorgen för mig inte min riksdagsplats inte någonting annat det har varit det här Idag lyser solen. Så är det är så klassikt att man nästan ser fastlandet. Almedalen sommaren 2011. Håkan Juholt är på toppen av sin politiska karriär. Det som gjorde väldigt, väldigt ont- det var ju att Åsa innebar ju också negativ publicitet. För Åsa hade gjort en brottslig handling- för en himla massa år sedan. Men det drog sig upp naturligtvis när hon blev offentlig. Och då skulle ju- jag naturligtvis beskrivs som en felfri, perfekt statsministerkandidat och med en fläckfri fru som skulle det stå emot då. Fredrik och Filippa som var det vackra, fina paret. Så innan drivet kom igång på mig, sen skulle jag tala i Almedalen, så tog jag beslutet att du ska inte sitta framför tv kamerna du ska inte sitta längst fram där. Jag tänkte börja i all enkelhet med en kort programförklaring om vad socialdemokratins uppgift är. Hon är på, hon är på Gotland. För hon vill sitta och lyssna. Hon vill lyssna på mitt tal. Men jag säger nej du kan inte sitta längst fram där bredvid Inga Karlsson och Lisbeth Palm utan det går inte. Och så håller jag mitt tal. Och sen på kvällen för jag sover på Hotel Visby med mina medarbetare och så så var inte där. Så får jag ett sms ifrån henne. Att hon har bor hos en kompis. Den bra ifrån. Och jag satt på en filt längst bak och lyssnade på det tal och tyckte det var jätteduktigt. Och sitter min fru då. På en filt. Längst bort. Det där. Men är ont. Det är mycket smätta i det. Faktiskt. Det är mycket smätta. Det är ett väldigt svek. Hon ställde, upp för mig. Hon ställde upp för mig. till och med när jag valde bort henne i offentligheten. Hur ska jag kunna gott göra det? <går> det nu det går vi pipa lite. Då går vi tack, jag nu tog du dig Glöshögonen. Håkan reser sig upp och går iväg. Det var inte meningen för att gråta där. Nej. Nej men det, det berör väldigt mycket. Det tar på mig. Man tänker efter. Usch. Han tar rulltrappan upp mot kammaren. Inte så enkelt. Faktiskt. Det är inte hisstmusik. Det är lite mer ankänt än än fyra buka -kola. Nu öppnar sig chansen till ett annat sätt att leva. Ska vi ta den? Den kan bara öppnas av många människor tillsammans. Tack ska ni ha. Du har hört ledamöternas bittra tårar av mig, Amanda Klantz. Hej då. Den avslutande delen i dokumentärprojektet Riksdagen i P1. Reporter Erik Hedschan. Producent Lasse Truvetsson. Tredje statsmakten Media Slutmix Fredrik Nilsson. Exekutivproducent hos Sveriges Radio. Håkan Engström. På svärigesradio.se-p1/riksdagen kan du hitta alla tidigare dokumentärer i projektet.